بويو وكر السلام عليكم السلام الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi azimu'in Rabbana aatina min ladunka rahmatah wa hayilana min amrina rasyada Rabbish rahmi sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan milisan ya buruh kawni Hadirin Rahimah Mudok Alhamdulillah Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat saya mewakili atau mengganti guru saya Abi Jai Haji Muhammad Husin Tamrin yang dalam saat ini beliau berhalangan salam dari beliau untuk para jemaah semuanya hadirin rahimakumullah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan sehat walafiat panjang umur masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita ini adalah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maslakani la syai'a aqdallazim afdalah min huma. Al-iman billah wa bil muslimin." Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih abdol daripada keduanya Yang pertama iman kepada Allah Dan yang kedua bermanfaat untuk muslimin. Itu kata Rasulullah SAW Tentang bagaimana mahanya iman Kita sebenarnya sudah tahu bagaimana Kita sudah diberikan gambaran Oleh para sahabat di zaman dulu Rasulullah SAW dan juga bersama para sahabatnya, di saat umat Islam saat itu sedang mendapatkan tekanan, segalanya di embargo, tidak diberi kesempatan untuk makan, tidak diberi kesempatan untuk minum bahkan, dan tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah Memberikan saran kepada sahabat Agar mereka semuanya hijrah Dari Mekah ke Etiopia Dulu namanya negeri Habasya Apa sebabnya yang penting selamatkan imat ini Ternyata hijrah ke Arabasa kurang sukses Sebagian sahabat kembali ke Mekah Dan kemudian umat Islam semakin mendapatkan tekanan Maka Allah SWT menyuruh agar mereka hijrah Dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan iman Tinggalkan segala apa saja Yang ada di Mekah Rumah sudah pasti ditinggalkan Usaha ditinggalkan Yang istrinya tidak mau pergi Tinggalkan juga Bahkan yang punya anak ditinggalkan Demi menyelamatkan iman Karena iman begitu mahal Tidak ada yang bisa Membandingkan Dan tidak ada yang bisa menyamakan Derajat kemuliaan iman Oleh karenanya kita sekarang Solat, ibadah Belajar, ngaji Dan sebagainya Nomor satu dalam dalam rangka menjaga iman Orang hidup dengan iman akan selamat Orang meninggal dunia Membawa iman InsyaAllah bakal selamat Dan mereka akan kusul khatiman Sampai Rasulullah mengatakan Jadi langkau Ibarat seekor serigala yang loncat dari satu lembah ke lembah yang lain Dari satu batu ke batu yang lain Dari sungai ke sungai yang lain Dalam rangka menyelamatkan jiwanya Dan kita loncat dari satu tempat ke tempat yang lain Untuk menyelamatkan iman kita Karena iman begitu mana? Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini Saat ini dan untuk seterusnya Mari kita tetap, tetap terus menjaga iman kita Orang yang kembali kepada Allah dengan membawa iman mereka adalah orang-orang yang selamat, sehingga Allah mengatakan لا ينفع مال ولا بنيلمان أَتَلَهَبِي كَلْبِنْسَالِي. Tidak ada yang manfaat anak dan harta kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa iman. Kalau kita sudah berbicara masalah iman, bukan berarti ditinggal, bukan berarti meninggalkan syariah. Sebagian ada orang katanya zaman sekarang ini adalah zaman Jahiliyah. Mereka mengatakan kita berdakwa harus seperti metoda Rasulullah di zaman Jahiliyah yang diajarkan akidah sehingga tidak memperhatikan syariat. Dan mereka menyimpulkan sholat, puasa tidak wajib, yang penting masalah akidah. Ini yang salah. Sekalipun sekarang zaman Jahiliyah Islam sudah diturunkan dengan sempurna Baik akidahnya maupun secara syariatnya Oleh karenanya kita harus sempurna Karena al-Islam akidah wa syariat Islam itu adalah akidah dan syariat Imannya harus dijaga Syariatnya juga harus diamalkan Kalau syariat tidak, tidak diamalkan Maka berarti sudah sampai kepada kekufuran Kufur syari'i dan dosa hukumnya Bapak-bapak, ibu-ibu Saking mahalnya iman Dan kita harus menjaganya Sampai kapan? Sampai kita mati Sehingga manusia di saat kematian Sampai kata Rasulullah Makinu mautakum bila ilaha illa Para inkan, Ajarkan oleh kalian Mayit-mayit kalian dengan membaca La ilaha illa Agar mereka menjelang kematian Tetap menjaga iman Islamnya. Itu yang paling paham oleh karenanya mari kita jaga Mudah-mudahan bapak-bapak Dengan adanya pengajian rutin Yang setiap hari katanya, ya? Setiap hari ya Ini salah satu daripada Usaha menjaga iman Karena itu yang paling mahal zaman sekarang orang Kalau ditanya sering Apa kabar ya Alhamdulillah badannya sehat Hanya antongnya katanya Itu banyak orang yang seperti itu Seolah-olah ada bahawa Yang dimaksud kantong itu adalah uang Seolah-olah uang adalah segala-galanya Para sahabat ditanya oleh Rasulullah di pagi hari Kaipah asbah Bagaimana keadaan kalian di pagi hari? Asbah namu'mini nabillah Di robbil khabah Mereka menjawab Kami berada di pagi hari Dalam keadaan iman kepada Allah Di robbil Demi Allah sebagai Rabb yang menguasai Ka'bah Itu jawaban mereka Bapak-bapak Apa artinya Kita punya uang Kalau badan tidak sehat Berapa banyak orang yang punya uang miliaran Mereka bilang Saya mau mengeluarkan uang berapa miliar pun Asal badan saya kembali sehat Terkadang orang banyak yang lupa diri Membanggakan sesuatu Bahkan seolah-olah sesuatu yang ada di luar dirinya Lebih berharga daripada dirinya sendiri Ini di luar iman Jasan kita saja mahal Kita bandingkan Kemarin saya jalan-jalan ke Jakarta Ke toko jam Ada yang harganya jam tangan Rolex 450 juta Apa artinya punya jam Rolex yang harganya 450 juta Kalau kita tidak punya tangan Akomodasi di mana itu jam tangan. Sudah tidak punya jam, tidak punya tangan, buta lagi. Tidak bisa melihat. Sudah tidak ada yang bisa dibanggakan. Apa artinya kita punya kacamata yang mahal harganya, yang frame-nya terbuat daripada emas, tapi matanya tidak bisa melihat. Apa artinya mungkin kita mempunyai mobil yang bagus yang harganya miliaran, tapi pantat kita tidak bisa duduk. Apa artinya semua? Sesuatu yang zohir saja Lahiriah kita saja begitu mahal Apalagi tentang iman Oleh karenanya Mari kita tetap jaga Iman Islam kita Karena itulah sesuatu Yang bisa sampai kita Selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini sesuai dengan agenda Adalah pengajian Tentang pembahasan Kitab Minhajul Hajul Abidin. Karangan Al Imam Al Ghazali. Al Imam Al Ghazali adalah seorang yang mendapat gelar Hujatul Islam. Kenapa dikatakan Hujatul Islam saat itu? Karena di saat itu, kalau tidak salah, tahun kurang lebih 145 beliau lahir dan tahun hidriyahnya sekitar 450. Dan beliau wafat tahun 1111 masehi. Jadi kurang lebih umur beliau 50 tahun. Umat Islam saat itu di mana-mana juga sedang mengalami krisis, kegoncangan. Akidah sudah mulai luntur, syariat sudah mulai ditinggalkan. Orang sudah banyak yang sudah, yang sudah menentukan bagaimana agamanya. Saat itu, kalau saat itu orang dianggap sudah goncang agamanya apalagi di zaman sekarang. Maka Al Imam Gozari mengarang berbagai macam kitab Katanya lebih dari 300 kitab Yang beliau harang Dan lembaran kitab yang sudah beliau tulis Lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hari di dalam umurnya Kalau umur beliau 55 tahun Kali 365 Berapa hari umurnya karangan beliau menulis kitab lebih banyak lembarannya itu lebih banyak dibandingkan dengan hari-harinya saking banyaknya dan begitu hebatnya ilmu beliau sehingga diberi gelar Fudhailul Islam salah satu di antara kitab yang beliau katakan ini adalah merupakan intisari sumsumnya dan sum -e, pusat daripada semua apa yang sudah karang, eh, saya karang Adanya di dalam kitab Minhajul Hajul ini Di antara kitab beliau yang sangat terkenal juga adalah Kitab Ihyaul Amin Itu ribuan halaman Dibuat sampai empat kitab Kalau di tempat saya di sana Dalam satu minggu, empat hari dibaca Dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Itu jilin satu, jilin dua, jilin tiga, dan jilin empat Pernah dibaca setiap hari dalam satu minggu, empat hari itu Itu kurang lebih dalam 15 tahun baru selesai Dan kitab yang setebal ini Kalau kita baca satu per satu Mungkin tidak akan selesai dalam satu uh, Dua tahun tidak akan sampai Apa sebabnya? Yang ngajinya kan satu bulan sekali Yang satu bulan sekali juga hanya satu uh, setengah jam Aliyah, setiap hari di sana Setiap hari ahad dibaca Setiap hari ahad pagi dari mulai jam 6 kurang seperempat Sampai jam setengah 8 kurang lebih Dan itu pun baru selesai setelah beberapa tahun Jadi kita mulai hari ini Akan membaca kitab ini Bapak-bapak dan ibu-ibu nanti rangkumannya akan dibagikan setelah pengajian ini saya akan baca masih dalam Sekitar pembukaan kitab ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Malikil Hakim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim Al-Lazi Khulakul Insan Fi Ahsanin Takwim Wafatara Sama Watiwal Ar Bi Kudratihi Wadabbarul Mura Bi Daraini Bi Hikmatihi Wama Khulakul Jinnah Wal Insan Illa Li, li Ibadatihi Alhamdulillah Segala uji yang sempurna Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Maaf Saya belum membaca bismillahnya Belum membahas bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Rahman dan Yang Rahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Allah Hadirin rahimahumullah Kalau membaca kitab Katanya tabarukan mengambil barokah kita sedikit membahas masalah bisbilangnya. Allah disebut alabzuljarahah, artinya lavaz yang maha agung yang tidak ada satu bedak dimanapun yang yang boleh diberi nama Allah. Kalau seseorang akan memberi nama yang ada Allahnya senantiasa diberi nama sebelumnya abdulloh. ...karena hanya Allah saja... ...zab yang memiliki... ...seperti namanya itu Allah... ...dan itu disebut isi ma'rifat... ...kalau disebut Allah... ...itulah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang tidak ada zat yang wajib diibadahi... ...kecuali hanya Dia saja ...Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang Roman artinya yang maha memberi... ...Allah memberi kepada makhluknya... ...yang berakal... ...yang tidak berakal... ...manusia, hewan dan siapa saja... Diberi oleh Allah apa saja sesuai dengan kehendak Allah SWT Kalau ada orang bertanya Mereka yang inkar kepada Allah Bahkan ada di antara manusia yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhan Bahkan di antara mereka setelah mengaku Allah sebagai Tuhan Hanya juga ada yang masih maksiat Melawan terhadap perintah Allah Disuruh beriman kepada Allah Mereka malah menyembah kepada yang lain disuruh ibadah kepada yang kepada Allah marah ibadah kepada yang lain itu tidak sedikit yang seperti itu bahkan kalau hitung kalau kita hitung di dunia umat Islam jauh lebih banyak dan lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak beriman katanya umat Islam di dunia kurang lebih 1,3 miliar atau mungkin paling banyak katanya 1,6 Sedangkan penduduk dunia Lebih daripada enam Berarti sisanya lebih banyak yang kafir Daripada yang iman Mereka yang kafir pun diberi hidup Mereka yang kafir Diberi makan Diberi senang, gembira dan sebagainya Bahkan seolah-olah Keyakinan agama yang mereka pegang Sesuatu yang paling betul Mereka yakin semua Bahwa mereka ahli surga Padahal kita di dalam Al-Quran diajar berkeyakinan inna dinahidamul in Islam. Tidak ada agama yang ada di sisi Allah yang diakui oleh Allah kecuali hanya agama Islam. Wahai yang tadi guaran Islam mizan. Siapa yang memilih tertarik agama selain agama Islam, walaupun pada minggu, dia tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimanapun baiknya kata manusia. Wahai bilah kirodiminal kausirin. Dan dia di akhirat kerana nanti akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Bagi mereka yang memilih agama selain agama Islam. Tetapi Allah tetap memberikan segala apa saja di dunia ini. Karena apa? Allah bersifat rohman. Tidak ada perbedaan manisnya gula dirasakan oleh orang yang iman. Oleh orang yang taat, ah, Oleh orang yang takwa. Oleh orang yang beribadah. Dengan orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Gula manis rasanya seperti itu dirasakan oleh orang mukmin, oleh orang yang masih juga sama. Karena Allah maha rohmat. Enaknya istirahat ketika tidur dirasakan oleh orang mukmin, berdemikian juga dirasakan oleh orang-orang yang masih yang tidak beribadah bahkan oleh orang-orang kafir. Karena Allah mempunyai sifat rohmat. Oleh karenanya kita sebagai orang yang mukmin, apalagi kita orang yang sudah ngaji. Tidak bisa menyalahkan Allah Kalau kenapa orang yang beribadah Banyak yang susah Ternyata dan kenyataan eh, Sebaliknya orang-orang yang maksiat Mereka sepertinya senang-senang Karena Allah mempunyai sifat Rahman Allah tidak akan sedikit pun Mengurangi rizki Bagi siapa saja hambanya Yang hidup di alam dunia ini Tidak akan ada yang dikurang Karena Allah bersifat Rahman Dan bersifat Allah juga Rahim karena Allah Subhanahu wa taala Allah mempunyai sifat penyayang kepada siapa? kepada hamba yang mukmin, yang taat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Kita lanjutkan. Alhamdulillah al-malikul hakim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-malikul hakim. Dia adalah Allah Subhanahu wa raja yang maha bijaksana. Al-jawadil karim yang maha pemurah. Yang memberi, yang maha mulia, Al-Azizil-Ra'ib, Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha perkasa, Arif, Allah Subhanahu Wa Taala, yang penyayang. Allah Tiada kalib Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia di ahsani takwib dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk di dunia ini. Yang lebih sempurna ciptaannya dibandingkan dengan ciptaan manusia. Wafatoros sanawatiwal ar dan Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi dikudrohi dengan kudrohnya dengan kekuasaannya. Wadaparol umur bidaroh ini dan Allah yang telah mengatur segala urusan di dunia dan akhirat dihikmati dengan hikmahnya. Segala mulusan yang terjadi di dunia Yang enak dirasa Dan yang tidak enak dirasa Yang bagus kata kita Yang tidak bagus kata kita Semua ada hikmahnya Sehingga orang-orang yang beriman Tidak akan pernah menyalahkan Apa saja yang ada di dunia Sebagai ciptaan Allah Tidak akan menyesal Tidak akan menyalahkan Allah Karena menurunkan hujan ke besar tidak akan menyalahkan Allah apabila ada kemarau berkepanjangan Sebab berapa banyak orang kadang-kadang buruknya kurang sopan kepada Allah Dikala Allah membuat mendung, mereka mengatakan Udara tidak bersahabat Udara tidak baik itu tidak terasa Sebenarnya keadaan itu Allah yang menciptakan Dan Allah pasti menciptakan ada hikmahnya Ada orang tidak suka karena kemarau terlalu panjang ini kan ciptaan Allah juga nih Kita supaya paham, mengerti tentang Allah Dan tentang sifat Allah Dan juga tentang keinginan Allah Makanya dikatakan Allah yang mengatur Segala ciptaannya itu Dengan penuh hikmah Apa yang ada di dunia eh, Apa yang ada di akhirat Dan tentang segala apa saja yang terjadi Itu ada hikmahnya Seorang anak kecil bertanya Pak Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kalau menggigit, kita tahu. Kalau terdengar oleh telinga juga terganggu kita. Ya hikmahnya karena ada makhluk lain yang membutuhkan diantaranya. Bukan sekedar karena katanya ada karena adanya nyamuk sehingga ada pabrik baygon sehingga orang bisa makan sehingga orang bisa kaya dan banyak orang yang tergandar itu semuanya. Yang lebih tepat adalah karena ada makhluk yang membutuhkan daripada ciptaan Allah itu. Allah menciptakan ngantuk, Allah menciptakan capek, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak akan nikmat istirahat kalau kita tidak capek. Dan tidak akan nikmat makan kalau kita tidak tidur, eh, kalau kita tidak ompan. Sehingga segalanya ada hikmahnya. Nah, inilah kita harus mengerti. Kenapa Allah menciptakan kemarau Apabila musim kemarau sudah berlalu Datang musim hujan Buah-buahan pada jari Itu adalah hikmah daripada semuanya Maka Rasulullah mengajar Apabila engkau merasakan Panas yang dahsyat Janganlah engkau mencaci Makinya, maka Mintalah afiah kepada Allah Karena apa? Di balik itu semua Ada hikmah Bagi kita sebagai orang yang beriman Sakit saja ada hikmah Berapa banyak orang ketika sehat kurang hajar kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, diberi sakit dia baru merasakan, Ya Allah, selama ini saya banyak berbuat salah. Saya ingin jadi orang baik setelah saya sembuh saya ingin menjadi orang yang baik dan saya ingin beribadah kepada Allah salah satu daripada nikmat. Kemudian masih ada apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya nya Fattariqu ilaihi qasidin. Maka jalan untuk menuju kepada Allah itu jelas qasidin bagi orang-orang yang bermaksud. Bapak-bapak, ibu-ibu. Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah men mengudus Rasulullah. Mengajarkan segala apa saja yang diajarkan oleh Allah Dan melalui Rasulnya Itu semua sudah jelas Bagi mereka yang bermaksud Oleh karenanya kita sekarang ini Di dalam mempelajari agama Islam Dan di dalam mengamalkan agama Islam Agama Islam bukan untuk diperdebatkan. Islam untuk diterima dan kemudian diamalkan Ketika Serina Umar ditanya tentang Islam Maka beliau mengatakan, Islam milik Allah. Dan yang paling tahu tentang Islam adalah Rasulullah. Oleh karenanya kewajiban kita, sami na wa ato'na, kita dengar dan kita ta'as saja. Kalau sudah begitu, umat Islam tidak akan membuang energi, hanya sekadar untuk bentrok terus menyalahkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Jadi kita sekarang harus menghemat tenaga, menghemat umur. Kita terima itu Islam dari Rasulullah dan kemudian kita amalkan. Lebih baik seperti itu dan Insya Allah kita akan lebih maju, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Majunya umat Islam di zaman ini karena mereka menerima Islam dan mereka mau mengamalkannya. Sehingga umat Islam lebih maju. Karena Islam bukan hanya cukup untuk diperdebatkan. Mundurnya umat Islam. Dimana mereka dimulai dengan banyak bertanya Ketika turun ayat Yaitu Ya ayuhalladina amanu taqulloh Apatukhoti wala taqudunna ilawantum muslimun Dari orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian semua kepada Allah Dengan sungguh-sungguh takwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan Islam Takwa itu artinya tangsihul qalbi, artinya membersihkan hati, dan takwa menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah lahir batin. Kemudian turun lagi ayat hilah gimabisa ma'wati wamabil ar wa intub dumabian fuzikum autuhu yasikum hilah. Allah menurunkan ayat. Segala apa saja yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Dan apa saja yang kamu sembunyikan atau yang kamu nampakkan pasti akan dihisap dihitung oleh Allah. Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Allah, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang masih ada di dalam hati. Sedangkan kita tidak mampu mengendalikan hati. Kita tidak bisa membersihkan hati, menghindarkan diri daripada ukurnya hati kadang-kadang. Sujud kepada orang, buruk sangka dan sebagainya, bengkok hati dan sebagainya. Kata, kata Rasulullah jawabnya, apakah engkau ingin menjadi seperti Bani Isra'il yang banyak bertanya dan mereka ingkar?" imkan? Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu ingin seperti Bani Isra'il? yang mereka banyak bertanya kamu di mereka maksiat ya? tapi katakan oleh kamu samina wa atohna. kami dengar dan kami taat baru di situ turun ayat Allah amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihil waliqimul kullun wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi beriman kepada Allah rasul Amana rasuluhu bima unzila minun kulluha minan semua masing-masing beriman kepada Allah wa malaikatihi dan juga kepada ikmalaijnya dan kitab-kitabnya dan sebagainya jadi itulah itu adalah tugas kita sebagai orang yang beriman samina wa ata'na kami mendengar dan kami taat kepada Allah subhanahu wa taala Nah Bapak-Bapak ibu-ibu Kitab bin Hajul Abidin ini akan membahas Bagaimana tingkatan-tingkatan kita Untuk sampai kepada makrifat kepada Allah SWT Mudah-mudahan di saat yang akan datang Kita akan lebih betil untuk membahas kitab bin Hajul Abidin Ini sekedar gambaran bahwa kita hidup ini Harus menjaga iman Ibadah kita syariat kita, to'at kita dan kita mendengar apa saja yang dari Allah subhanahu wa ta'ala waktu sudah habis, sudah jam satu mohon maaf, ini ada uh, lebih sedikit dan tentang kesimpulan daripada pembahasan hari ini itu nanti akan, akan di dibagikan ya, insyaAllah sudah ada ya. kesimpulannya nanti bapak-bapak ibu ibu bisa mengambil di panitia ya dari saya cukup sekian, karena waktunya juga sudah habis ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah tawin bahagia kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa